Так от, слухай, козачі, повзуті з краю крайне добрі чутки. Дійшло й до мене, ніби хтось десь наміряється скликати гульчайство для вальки проти вельможного панства, проти круля нашого найяснішого. — Злі язики ті плітки розпускають, ваша ясна вельможність! — шанобливо вклонився Барабаш злічені злі, а хлопі, бидло, те вони збурюють, на ноги зводять, у шляхти тривогу викликають. Та й поважний осавуле, скільки, я пам'ятаю, диму без вогню не буває. Щось таке та спричинилося до тих чуток. Ваша ясновельможність, я до них не маю жодної причетності, навпаки. Коли його милість пан Круль запропонував нам почати збирати козаків, барабаш затнувся на півслові, згадавши, що давав королеві слово тримати перемови в таємниці. «Так, — Так-так, розумію, осаволе, — хитро заблищали у вицвілі очі гетьмана. — Я теж вважаю, що ви не могли такого взяти собі в голову, знаю, що ви дали найяснішому кролові слово. Барабаш сповз крісла торкнувся колінь підлоги. Хмельницький то клявся, ваша ясновальможність, як на сповіді правду кажу, а ми, септо я і пан Караємович, мовчали. Коли ж повернулися з Варшави, то нікому ані слова, ні півслова, слова, мов води у рот набрали. — А листи королівські, ваша ясна вельможність, я власними руками в землю закопав. Потоцький поклав кволу руку на плече то ж, чутки, розпускає пан Хмельницький. Так я зрозумів тебе, осавуле. — Не знаю. «Не годен того певно сказати, ваша ясновельможність!» – знідився Барабаш. «Про це я навіть не думав, одначе...» – він підвів голову, глянув в очі Гетьману. «Одначе, якщо він і козакам таке каже, як торік казав мені, то я не певен. Може, і справді чутки йдуть від нього?» — А що саме він казав тобі, не пригадаєш? — Різне. Казав ваша вельможність, що не маємо права не вволити королівської волі. — То є гречно. А згодом після того, що говорив той пан Хмельницький? — нахилив гетьман голову до барабаша. — А я вже більше півроку не розмовляв з ним, — збрихав барабаш. — Що ж до мене... Я не схвалюю тих замірів. Вірю в твою чесність, пане Осавуле. Одначе, не підтримувати лихого заміру – це лише половина діла. Перешкодити його здійсненню – то є обов'язок чесної людини, кожного патріота. Старатимусь, ваша ясна вельможність. Але тут треба бути обережним». «Думаю, же той ваш Хмельницький хитра й лукава бестія, його на кінчик шила не схопиш, проте вважаю, же така людина, як ти, пане Осавуле, перед ним не поступиться». Після зустрічі з Потоцьким Барабаш кілька ночей не спав. Було соромно перед самим собою, прикро, що повівся так у Гетьмана. Мов хлопчисько перелякався і вибивкав потаємне про аудієнцію в короля, чого, звісно, ні за що ні слід було робити. Картав себе і за те, що пообіцяв вивідати замірі Хмельницького. І завжди він губиться перед можновладцями, завжди не знаходить потрібної рішучості, щоб показати себе, свій характер, волю. Але ж хто, коли, де... Не пасував перед своїми повелителями, Хоч би той Хмельницький. Хіба не схиляв він голови перед старим Конецпольським? Хіба не запевняв його, що за рідний край ладен і життям офірувати? Одначе на коліна не ставав. Та рідний край, ясна річ, у нього не річ посполита. Ні. Він, барабаш, повівся таки негаразд. Сказав би, ваша ясновельможність військовому осаулові не гоже так низько опускатись гідність свою багно топтати. Козацька честь не дозволяє. Козацька честь. Але ж різні люди по-різному і ту честь розуміють. Звісно, для Хмельницького вона і рідний край і запорозька і січі, і козачі вольності. А для нього, для Барабаша, чи то розумно нехтувати йому своїм становищем заради збіговицька вольцяїв, ледацюх, п'яниць, офірувати своїм спокоєм, ласкою і прихильністю старших, задля того, щоб хлопові жилося сито і повільно. Хто він мені, сват, брат, що мушу перед ним запобігати і відмовлятись от того, що мені дороге? Ні. Я не звик сидіти на сухарях та соломасі, ходити у лахмітті, ночувати в курені. Хочу бути ситим, красно одягненим, всіма шанованим. Хочу стати гетьманом. А що ж, і стану. Та булаву мені дадуть не гультяї, не хлопи. Не Хмельницький, навіть не король. Сила не в короля, а в Потоцького, Вишневецького, Коцнепольського, Калиновського. Ось хто може дати мені те, чого я так жадаю, тільки вони. Тож годі картати себе, нічого мені слину розпускати».